New home! luister na netradio sa, netradio sa en ons webwerf www.netradio Op ons webwerf vind jy die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostatie wat wereldwijd sonder grense, sonder muren uitsaai, inlichting soos die name van die omroepers Programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en ook die tye van uitsending. Ook ons archief vind jy op die webwerf, waar een mens kan kyk na vorige programme wat al reeds uitgesaai is en dan kan jy dit sonder so online luister of jy kan dit aflaai en dan op daardie manier daarna luister. Op die luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaie vanuit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria, in Suid-Afrika. En is baie, baie welkom oor waar jy ook al vandaan inskakel, of dit hier in Suid-Afrika in een van ons stede, dorpe, of die platteland op die plaas is, altyd baie, baie welkom. Ook buitenland, enige plek in die wereld, ons is net dankbaar om hierdie internet radiostasie kan te kan gebruik, om elke mens op aarde te probeer bereik, met die evangelie, die wonderlijke goeie nies van Jezus Christus. Dit wat hy vir ons elkeen gedoen het, hierop hierdie planeet. Die wonderlijke goeie nies van wat Jezus Christus vir ons gedoen het daarom baie, baie welkom hoor, ek hoop jy rustig ek hoop jy kan plek vind om rustig te sit en ontspan, bykie jy hare losmaak skoene uitskop voete dalk bykie opgelig kry, iemand kry wat vir bykie te vryf en rustig te wees, dalk kan jy ook somal nog le en luister met oorfone op sal goed wees as jy die tyd so kan uitkoop en saam met ons hier ontspan rondom die woord van God wat ons bedink onder hierdie Tema, titel, thema van ons program Oer Denking Meditatie Welkom en rustig wees saam met ons in God drie enig sy teenwoordigheid luister hier na die Kingsman Quartet wat vir ons sing Alone, You Will Face Eternity Before you take another step down this road of sin There's something I feel that I must say You're living in a world where there's heartbreak everywhere to turn and now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 And I'll be a man when I on the hues of a With God you can face eternity And with God you can face eternity Nou die woord van God is ingedeeld door die kerk in twee testamente wat dan een oud testament genoem word, en een nieuwe testament, nou die oud testamentiese boeken, die word door die jode as die Tanach, genoemd Tanach, dit is nou afkorting vir, dan Tora, die Niveem en die Kitoem, waar die Tora natuurlijk die wet, is, en jou Niveem is die profete, en die Kitoveem is die geskrifte. Ik sal onthou dat Jezus dit ook so genoem het, daarin, om ons kyk of ons die gedeelte kan kry in Likas, as ek vinnig daar een probleer blaai. Likase evangelie het um, na my mening so 24 as ek kan om daar 24 hoofstukke en in die 24ste hoofstuk het ons die Emmaus gangers en Jezus het hier met hier die 2 disciples wat moedeloos was nadat hulle nou alles beleef het daar in Jerusalem, Jezus' kruise ging en dan sy begrafnis, en hulle was nou nie, nou nie meer so opgewonde oor al die dinge nie, hulle mal te neergedruk, as het ware, en Jezus het in sy verheerlikte lichaam aan die, die twee verskyn, op die pad dan na Emmaus, in die Engels sê hulle Emmaus. En toe Jezus nou met hulle praat, toe sê hy vir hulle in die 25ste vers, oe onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moest die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Mooses, dis nou die die wet, en al die profete en die geskryfte, nou dit is precies hoe die jode vandag nog die oud testament wat ons dan op noem oud testament, daar wil hy praat nou nie van oud testament nie, praat van die ten of kortlik, so hulle soma net praat, van die toera. Maar dit is, in drie dele die toera, die Niveum en die Ketoveum, maar net, terwille van inlichting, dat ek hier die in, inlichting so deurgeef, en dan het ons nog, verdere, fijnere indeling, van die, die Niveum, die profete, as die vroere profete, en die latere profete, en dan is die latere profete, ook nog weer verder, ingedeel in die, groot profete, en die klein profete, maar, somme net, ter inlichting, so dat een mens, wanneer jy met hierdie, begrippe te doen krij, dat jy nou nie, die mekaar raak nie, dat, dat ons die bybel daarom goed ken, net al is dit nou net sy indeling, en waar elkeen van hierdie verskillende delene inpas, so ons het, dan soos Jezus dit genoem het, Mooses, wat dan die wet is, eerst die vijf boeken, en dan die profete, en dan die geskryfte, en die val, Boeke nou maar sê, nou maar soos Spreke en, en Pesalms net om vannig dit maar te noem en hy boek soos Hooglied en Prereker. In hulle val onder die geskryfte, soos die wet, die profete en die geskryfte, terwyl jy sal onthou na die profete redelike waie indeling het, dat ons praat van die vroere profete en die latere profete en dan die latere profete weer verder ingedeel as die groot profete en die klein profete en nou moet ek net ook net verduidelik dat groot profete en klein profete gaan nie oor uh, hoe belangrijk een profete was nie maar hoe groot die boek was wat die profete geskryf het so een boek soos Jesaja met sy 266 hoofdstukke, is so een lang boek, is so een groot dik rol, soos wat hulle dit destijds opgerol het, en nou kleinere boeken soos Malachi, Hagai, Zachariah, Malachi, is kleinere profete, want die brolle is klein. Of die boek dan, as jy ons omhoog vandaag in ons eie weibel vat, en daarna kyk, dan sal ons sien dat dit maar klein is in vergelijking met we, Jesaja met sy 66 hoofdstukke en Hagai wat nou net 2 hoofdstukke heet. Staan, ons praat dus van klein en groot profete nie in die sin dat dit nou belangrike profete en wat belangriker is is ander nie, profete was profete. En wat hulle gesê het is dier God geinspireerd en is belangrik, ewe belangrik, is enige van die profete en net so ten aanzien van die Nieuwe Testament waarna ons ook nou gaan kyk na die indeling daarvan. Kom ons luister hier na Gold City what for awesome song I bound on my knees and cried holy I dream of a Wat as een mens Jezus' woorde nou ernstig opneem, dit wat hier in Likas aangeteken is, Likas 24, hierby die Emmausgangers, dan sê Jezus dus eindelijk, dat al die oud-testamentiese boeken in hom in vervulling gegaan het. Het lees vers 27 net weer en hy het begin van Mooses al die profete af en vir hy uitgeleg al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So die hele ganse oud testament gaan eindelijk in Jezus in vervulling. So die oud testament is alles eindelijk maar profetes van Mooses, die profete en die geskrifte het hyn gewys dis op Jezus en dan as die mens na die Nieuwe Testament self kyk dan is dit ingedeel in die vier evangelies Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes en dan het ons die geschiedenis min of meer van die totstandkoming van die kerk en hoe God die mense geleie destijds vooral rondom die bediening van Paulus met sy sendingreise, wat alles nou uit die aard van die saak en handelinge aangeteken is, maar ook in sy briewe, in sy sendbriewe. So dan het ons die evangelies en aan handelinge as dan die verhaal van die kerk soos God door die werking van die Heilige Gees die kerk tot stand gebring het. So in Oud Testament het ons min of meer dan die tempel met die synagogus en in die Nieuwe Testament dan nou die kerk. En Paulus wat die kerk ooral gevestig het en gestig het, soos wat ons dit lees in handelinge en in sy sendbriewe, en dan het ons, tussen die sendbriewe, en sy pastorale briewe, wat in Senneman Timotheus geskryf het, in Titus, Philemon, het ons die boek Hebraers, omdat ons nou nie weet, wie om geskryf het nie, maar daar is anduidings, Uh, dat het Paulus kon gewees het, maar omdat die onzekerheid en die geen naam daar aangekoppel is nie, leeg hy dis maar so tussen dan Paulus' briewe en het sê hem aan die einde daarvan en dan die begin van die algemene briewe soos die briewe van Jacobus en Petrus en Johannes en Judas en dan uiteindelik die boek openbaring So is die indeling wat ons het van wat die kerk nou noem, die Oud Testament en die Nieuwe Testament, alhoewel daar een bykie in my eie denke is daar nie duidelijkheid oor hoekom een mens nou die boeken van Genesis tot by Malaagie Oud Testament moet noem en die boeken van Matthäus tot by Openbaring in Nieuwe Testament. Want het testament het te maken met die erfrecht. Als die mens iets erf, dan is daar het testament. En so ek het verstaan, is daar een eerste Adam en een laatste Adam hier ter sake. En in die eerste Adam erf een mens dan die dood. Maar in die laatste Adam, Jezus Christus, erf ons die lewe as een mens dit so kan sien as testamente, dan kan een mens sê dat daar die eerste boeken bevat dan die verhaal van die Adamise, die eerste Adamse testament, en dan die tweede gedeelte bevat dan die inhoud van die laatste Adam en sy testament, die eeuwige lewe. As dit so kan verstaan, Dan maak het sin en ek hoop dat daar die inlichting jou wiekie help Net so met die indeling van al die boeken van ons heilige boek Wat ons ook nou die Bible noem Wat dan besluit is door die United Bible Society dat ons die boeken die heilige skrifte die bybel sal noem en dis waar ons hier die naam vandaan kry van bybel en daarmee gaan ek jy nou maar die groet vanuit Iredi Pretoria Suid-Afrika tot een volgende keer en mag die vrede van die Heere met jou wees Shalom